Isusovo pomazanje u Betaniji. Poglav 12. Šest dana prije paše dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar, koga je Isus uskrsio od mrtvih. On mu prirediše večeru, a Marta je posluživala, a Lazar bijaše jedan od onih koji su s njime bili za stolom. Tada Marija uzije libru čiste skupocine Nardove pomasti te pomaza Isusove noge i otari ih svojom kosom i kuća se ispuni mirisom pomasti. Tada Juga, iskariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati, rekne, zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara, pa se to dao siromasima. Nije to rekao što mu je bilo stalo do siromaha, nego jer še kradljivac, držao je kesu i odnosio što se u nju ustagalo. A Isus reče, Pustije! Nekad to izvrši za dan moga ukopa, jer siromahe uvijek imate uzase, ali mene nemate uvijek. Veliko tad mnoštvo židova dozna da je on ondje, pa dođeši ne samo zbog Isusa, nego i da vidi Lazara, koga bioše uskrsio od mrtvih. A glavari se svečanički dogovoriše da i Lazara ubiju, jer su zbog njega mnogi židovi odlazili i vjerovali u Isusa. Mesijanski ulazak u Jerusalim Kada je sutradan veliko mnoštvo što dođe na blagdan čulo da Isus dolazi u Eurisalem, uzije palmine grane te mu iziđe susret i klicali su Hosana, blagoslonjen onaj koji dozi u ime gospodnje i kralj Izraelov. Isus snađe Magarčića i sjede na njega kao što je zapisano ne boj se kćeri Sionska gle kralj tvoj dozi sjedeći na mladunčetu Magaricinu njegovi učenici To najprije ne razumiješe, tek pošto Isus bi prosladjen, oni se sjetiše da to bijaše o njemu zapisano i da mu baš to učinši. Svjedočilo je i mnoštvo što je bilo s njime kada je Lazara dozvao iz groba i uskrsio ga od mrtvih. Stoga mu mnoštvo i dođe u susret jer su čuli da je on učinio taj znamen. A farizeji među sobom rekoši, vidite da ništa ne postižete, Eno, svijet ode za njim. Ne židovi kod Isusa. A među onima koji su za blagdan uzišli da se poklone bijahu i neki grci. Oni priđeše Filipu iz Becaide i Galilejske te su ga molili. Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip ode i rekne tu Andriji. Andrija i Filip odu i kažu Isusu, a Isus im odgovori. Došao je čas da se proslavi sin čovječiji. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenčno zrno, kad padne u zemlju, ne umre, ostaje samo, ali ako umre, donosi obilan rod. Kovali svoj život, izgubit će ga. ako mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi ko hoće služiti, neka me slijedi. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako ko hoće meni služiti, moće ga otac poštovati. Duša je sada uzdrmana. I šta da rečim? Oće, spasi me od ovoga časa, ali zbog ovoga i dođu u ovaj čas. Oče proslavi ime svoje. Tada dođe glas s neba. I proslavio sam i opet ću proslaviti. A mnoštvo što što je ovdje sjedilo i stajalo i to čulo, govorilo je, ma zagrnjelo je. Anđeo mu je Govorili su i drugi, Isus odgovori, ne dođe ovaj glas poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovome svijetu, sada će knjez ovoga svijeta biti izbačen. A ja ću, kad budem podignut od zemlje, sve privući k sebi. Tu je govorio da označi kakvom će on smrć umrijeti. Na tu mu mnoštvo odgovori, mi smo iz zakona da Krist ostaje zauvijek. A kako onda ti govoriš da sin čovječiji treba biti podignut? Ko je taj sin čovječiji? Tada im Isus reče, Još je malo vremena svjetlo među vama. Hodite dok imate svjetlo, da vas ne obuzme tamo. A ko u tami hodi, ne zna kamo ide. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo, da budete sinovi svjetla. Tu Isus izreče, te ode i sakri se od njih. Nevjerovanje židova Premda je pred njima činio tolika znamenja, nisu vjerovali u njega, da se ispuni riječ proroka Izajije što reče, gospode, ko povjerova našoj poruci i kome se otkri ruka gospodnja, stoga i nisu mogli vjerovati, jer Izajije još reče, zaslijepio sam oči njihove i otvrnu im srca, da očima ne vidi i srcem ne razumju, da se ne obrati, pa ih izliječim. To reče izaja jer vidje njegovu slavu i o njemu prozbori. Pa ipak i mnogi poglavari povjerovaši u njega, ali nisu to priznavali zbog farizeja, da ne budu izopćeni iz sinagoge, jer im je bilo više do slavi ljudske, nego i do slave Božije. Isusov proglas, a Isus povika, ko vjeruje u mene, taj ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla. I ko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja, Svjetlo, došao sam na svijet, da nijedan koji vjeruje u mene ne ostane u tami. I čuje ko moje riječi, a ne drži ih, ja ga ne sudim, jer ne dođu usuditi svijet, nego svijet spasiti. Ko mene odbacuje i ne prima mojih riječi, ima svoga suca. Riječi koje sam zborio, ona će mu suditi u posljednji dan. Jer ja nisam zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla, otac. On mi je dao zapovjed šta da rečem, šta da prozborim. I znam da je njegova zapovjed život vječni. Šta god ja dakle zborim, zborim onako kao što mi je otac rekao.